Марс видався тепер гігантською чашею, вкритою рудуватим туманом. Ліна тримала хлопця за руку, дивилася йому в очі. Не віриться, чи було це, чи ні. Мені теж не віриться. Які химерні світини, незбагненне життя. Але я не побоюся. Я знову хочу летіти, тільки, може, пізніше, коли буде більше сили і вміння. А тепер спати. Спати. Мене теж хилить на сон, Ліночко. Я розбуджу тебе, як вернемось додому. Спи. Планета несподіванок. Славко не щувся, коли й заснув. Йому ввижалися крізь дрімоти рідні ліси, лілей на болоті, чорні галки на весняні пахучі ріллі, Своре обличчя батька коваля трохима, Чувся веселий дзвін молотка, а потім чомусь курликання журавлів. Десь зовсім поряд гуманіли знайомі люди, звучала докірлива мова баби Оришки, а потім війнуло теплим вітром з Дніпра, гудуть серед трави тигристі джмелі, радісно заливається жайвір у небі, Шепчуть про щось своє трави й квіти. Бринить пустотливий потік. Хочеться кинутись у прохолодну ріку, покупатися. Ось зараз він розплющить очі, підхопиться на ноги. Разом з Ліною кинеться бігом-бігом до берега. Що таке? Де це вони? Корабель вже не у космосі. Він стоїть на землі. Та де саме? Чому за стінами такий дивний краєвид... Сріблисті плакучі дерева, прозоро озера. На тім березі чудесні сферичні будівлі. Ліно, вставай! Ліно! А? Що? Ми прилетіли? Додому? Ой, як здорово, Славку! Та яке там додому? Розгублено мову Славко. Глянь довкола, які чари. На землі такого нема. «Це не земля!» – пролунав металевий голос з гори. «Ви наказали додому!» «Я повернувся додому!» «Це планета Ра!» «Поземному Юпітер!» «Юпітер!» – скрикнув Славко. «Оце так! Скоріше вийдемо назовні! Може, побачимо людей?» А то з ним він кивнув у гору. «Не домовися!» «Ми сказали додому, а він...» От тарабани в нас, хто зна куди. «Треба точно висловлювати думки», – стримано відповів голос керівного робота. «Прошу залишити корабель. Я мушу летіти на базу, перепрограмуватися і поповнити енергію. Бажаю успіху». Шукачі захопили свої рюкзаки, несміливо вийшли із срібної чечевиці. Корабель одразу легко піднявся в повітря, Поплив над їхніми головами, зник за смугою дерев. Діти почали оглядати краєвид. Вони стояли серед великої галявини, зарослої блакитно бусковою травою. Тут і там зірками розквітали вогнисті квіти. Знову зникали, ніби ранкові роси переливалися райдугою проти сонця. Небо було якесь примарне, блідоблакитне, Густий млисти до обрію і ясніше в зеніті, а над головою мерехтів гігантський ніжно-рожевий диск сонця. «Щось не те», – дивуючись, прошепотів Славко. «Що не те? Не може бути, що це Юпітер». «Чому? Та згадай же, що ми читали про Юпітер? Тисячу кілометрів ам'ячно метанової атмосфери, вихорі, урагани, тиск неймовірний». Температура сотні градусів нижче нуля, тяжіння втричі більше, ніж у нас. А тут є кисень, бо ми ж дихаємо ним. Що й яке запашне повітря, наче після грози. І тяжіння нормальне, легко ходити. Це правда, кивнула дівчинка з спантеличено, дивлячись у небо. Бо й сонце он яке велике. А Юпітер же далі від Марса. З нього сонце повинно здаватися зовсім манюсіньким. «Невже робот набрихав?» Славко розгублено почухав потилицю, на обличчі його позначався неспокій. «Не може бути. Машина не повинна брихати.